За два місяці до початку виборів імовірно провладними силами було отруєно Віктора Ющенка, основного претендента на посаду президента від опозиції. 10 вересня.